són llegendes, però una part molt, molt gran ha sigut veritat, que després amb els anys s'hi afegeixen coses, sí, que potser no són veritat però la llegenda surt d'una cosa que ha sigut de veritat anem a veure, una de les llegendes que més se n'ha parlat i se'n parla encara, perquè és continu, perquè està rodejada d'un misteri és la llegenda del Yeti. el lleti és això se'ls explica no a tots els col·legis però hi han eh, països que aquesta llegenda s'explica com a cosa curiosa de les muntanyes vale. nosaltres no tenim això no, no, no hi és però bé, bueno, el lleti el lleti és una paraula, l'abominable home de les neus. Tal com sona. A veure, es tracta d'una llegenda que té que veure amb l'Himalaia. Aleshores, és una llegenda que és de l'Himalaia. En tenim d'altres, ja ho vam veure l'altre dia. Però aquesta és de l'Himalaia. A veure, ja ho sabem, és una cadena muntanyosa, però ara aquí comença el xou, on s'han descobert durant molts anys petxades d'un monstre gegantesc. I, I hem de pensar que és veritat, perquè estan passant coses curioses. Bé, segons diuen, segons diuen, mmm, les a la neu, o sigui, en aquest lloc on jo dic, en la neu. Què passa? La... Perquè a Himalaia hi ha molta neu, eh? A veure, neu, i si no hi ha neu, queden les petxades per sota amb el que hi hagi, vale Es diu que hi ha un gigantes monstre cobert amb cabell molt llarg, però cabell al cap i pèl en el cos, molt llarg. Els anys segle XIX, degut a que s'envien parlant molt d'aquestes petxades, van agafar, i es van posar tots junts, un, un o sigui, sí, una paraula, tots junts, per poder-se'n anar allà. Allà i a veure què hi havia. Aquests van ser els primers exploradors de les muntanyes de l'Himalaia. Bé, quan van estar allà bastants dies van tornar entusiasmats quan van descobrir les petxades des petxades aleshores aleshores què va passar? que van anar a la aquests exploradors i, bé, no, primer van trobar unes petxades enormes de més de 50 cm de, de gran a la neu els del Tibet, que també pertanyen a l'Ímalaya, van explicar en aquell moment, perquè quan van anar hi tots aquests que van anar a explorar ho van trobar, això de que era un descobriment. Bé, van dir que ells sabien que havia existit una història molt antiga sobre l'home gegant Aleshores, ben, ells sabien que hi havia un home gigant que s'assemblava a un orungutant que caminava que caminava per les muntanyes deixant petxades i que estava cobert d'una... com, com pèl, però no de cabells, no pèl llarg. I ells, això en el Tíbet, en aquest personatge ja li havien posat un nom li havien posat el nom del Yeti bé durant molt temps antropòlegs muntanyistes curiosos experts en tot aquest tipus de coses aleshores amb una paraula Durant molt temps, ja ha dit, només hi va haver-hi això. Però hi van haver-hi uns personatges que els hi gravaen la muntanya, que van ser curiosos i perquè van anar a la ràdio per poder-ne parlar, però resulta que amb una paraula van pensar millor és primer, tornar a anar a la neu, portar alguna cosa diferent per poder-ho explicar. Però bé, amb una paraula. Per molts científics, el Yeti podia ser un os, un os. Un os molt gran. Però molt gran, eh? Això és el que van pensar. D'acord. Vale. Aleshores se'n van anar, van mirar a veure si ho troben, i amb una paraula. Van, -van haver-hi molta gent ja. Però també sabien que aquest... aquest entre cometes, home gegant, o orangutant, bé, bueno, perquè no se sap, exacte, caminava dret. Si és un os, normalment camina en quatre però també s'anima i què fa? Es posa dret al costat d'una persona i és que veus, bé, bueno, un gegant. Un gegant. I llavors, degut a que era un feia moltes... O sigui, caminava moltíssim per la muntanya, això és el que han arribat a la conclusió. Doncs, doncs, en aquell moment, abans de que diguéssim... O sigui, les coses com són, una, un fotògraf molt famós en l'any 50, 50-51 era el final de l'any, bé, va voler venir aquí per veure d'una vegada on tenen aquelles, aquelles petxades que diuen tan grans. I resulta que van pujar i tots les trobaven d'una quantitat de mesos. Tots. Però aquest explorador i fotògraf va trobar a 6.000 metres d'altitud, és molt gros, eh? 6.000 metres d'altitud, va trobar... Aleshores, aquest senyor va organitzar una expedició. En aquesta excursió, o aquesta expedició, aleshores, va organitzar una expedició. I era com una excursió de muntanyistes a la Himalaya. El van dir, li van dir, Snowman Expeditors. I, en aquesta excursió, que l'excursió tenia ja un nom especial, deia Snowman Expedition, l'home de neu, l'expedició, perquè trobaven les petjades a la neu, les més grans. A L'equip aquest estava format per muntanyistes, biòlegs, antropòlegs, buf, de tot, naturistes, zoòlegs. i, a més, anaven acompanyats de 200 xerpes, és molt gros, eh? Molt gros, eh? Molt. vale Van pujar a 6.000 metres d'altitud i anaven per trobar el misteriós animal. Van recórrer totes les muntanyes durant dies, eh? Però van passar-hi Però al final no van trobar mai el lletí. Potser el Yeti, si és que era el Yeti, havia caigut en algun forat. No sabem, però no. Ara, petxades sí que n'hi Van estar a les muntanyes durant més de sis mesos, però no van trobar mai el Yeti. Es va convertir en un mitge. I van dir, el Yeti és una llegenda sense final. Per què? Perquè contenia... I llavors, bé, van estar tant temps, tant temps, tant temps, que això sí, gigantesques petxades per tot arreu. Ara, fa poc, l'últim ja, l'últim, han trobat, altra vegada, als 6.000 metres d'alçada, petxades de més de 80 centímetres de grans. Perdonint. Vale, jo estic aquí a la ràdio poso 80 aquí mirin el que és eh? no hi ha manera només es troben les petxades i no es troba cap animal aleshores què passa és una llegenda una llegenda urbana una llegenda que tindríem que dir que qui l'ha començat perquè de més no la podem arribar a descobrir de moment no es descobreix o qui és que posa aquestes petjades o és que és un animal que per exemple només viu sota la neu i quan fa sol i no plou i fa bon dia s'amaga jo què sé perquè és que ho estan estudiant ara hi ha científics que estan estudiant moltes coses en els pols moltes coses que vull dir, no tenen res a veure amb aixòs ara per què? Pues perquè què? Perquè s'està desfent el gel, perquè verdaderament poden sortir coses com si fossin, per exemple, tirats a dins i que poden ser d'algunes coses importants. Doncs, és lo mateix. És un tipus d'expedicions que no s'ha trobat res, només petxades, petxades, petxades. I el del cas és que fa molts i molts anys que estan buscant què és. Què és? Que tenim un personatge en allà que s'estan rient de tothom i posa petxades? Podria ser. Però, Com és? que, verdament, ho estan mirant per tot arreu i no troben absolutament res. O sigui que, fixem que hi coses curioses. Jo vaig veure un dels llibres en el Tíbet dels nens del col·le que tenen la figura del, del lliti del llet, ells en diuen lliti em poso un diuen lliti i l'altre lliti el tenen dibuixat el tenen com si fos un ser humà però tot pelut, amb uns ulls molt grans a davant de la cara, després sempre amb, els, amb, els, amb les potes de davant, com que el consideren que està, té que està dret, doncs li pengen li pengen quasi tocant els peus. O sí, sigui, el dibuixen dret. Una cavallera enorme. aquesta cavallera sels hi confon després amb els pèls que els sur diguésim de l'om de quidal, Seria la pota, no?, les potes delantera. Les potes delantera les té caigudes i li arriben quasi al peus a les potes. Per què? Perquè, segons la llegenda, és un animal. Pot ser, pot ser un os i que camini dret. Però, miri que n han fet de coses i coses i porten anys fent-ne. No hi ha manera. Surten decepcionats després. Fins i tot han posat moltes coses per si arribés amb algun puesto que quedés que es veiés allà. I no, no, no hi ha manera, no hi ha manera. O sigui que les llegendes són llegendes, és el que diem, però que fa molts anys i molts anys i molts anys, i molts anys que està aquesta llegenda i que hi ha hagut persones que han fet mm, estar allà uh, amb altres persones per veure si descobrien i no han descobert més. Però cada vegada que van també troben més, més petxades. O sigui que són curiosos. Aquest és el Yeti el famós Yeti. I sempre el, quan l'han dibuixat en llibres el dibuixen com si estigués cansat. O sigui, com que pesa, pesa molt per això les petjades són molt grans i són profundes, i després com que també eh, vull dir, no veu ningú o si veu, s'amaga, no sabem, doncs amb uns ulls grans que es mira a les persones, amb les potes que li pengen així perquè està dret, i remés, això és la figura que té els llibres de l'explicació d'aquesta llegenda del famós Yeti. Bé, se'ns ha acabat el temps, com sempre. Una abraçada molt gran, molt gran, molt gran, molt gran per totes les persones que estan sempre presents al nostre programa Aix de Cultura. I des d'aquí, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, els viu i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu, adéu, adéu, fins al dia vinent.